mert ő sincs. A kuratorium többi tagja se igazán tisztel meg bennünket, dolgozunk akkor ennyien. Jó? Rendben? Kezdjünk? Bódincsatok, ha igen. Ha nem, akkor Igen. De van miről beszélnem, mert tudok, fecsegni rengeteg dologról. Jó. Ugye az lenne jó, emlékeztek a napi rendre, mit küldtem körbe, hát mindig a műsorkészítés műsor a legelső. Ez egy, egy rádióban. Rádióban fontos, hogy a műsorok rendesen elkészüljenek, és ha ez folyamatos, rendes, akkor rádiónak neveznek bennünket. Tehát az a fontos, hogy hogy állnak a műsorok, ha műsorbiztonságot raktam ide előre. Lehet, hogy erről beszélhetünk egyik napi rendi pont, napi tematikus, tematikus nap, műsortábla, és, és több nincs is, azt hiszem, a mai napra. Ez a három téma, meg ami esetleg egyedleg befut. Van-e valami javaslatotok, amiről még beszéljünk? Egy javaslatot hagyj említsek most meg, mert Edit elfelejtette, az a javaslata, hogy folytassuk újra a műsor elemzéseket. Tehát lehet, hogy erről beszélhetnénk egy kicsit a végén. Ez volt a javaslat. Egyet értünk? Uh -huh. Jó? Akkor körülbelül ennyi. Milyen sorrendben hogy kezdjünk? Én szerintem menjünk a technikai sorba legelőször a műsortáblával. Azért is, mert az volt a múltkori feladat is, ha elfogadjátok. A műsortáblánál annyi volt, talán mindenkinek eml... említ neki, arra a táblára, amit az Ákos múltkor elkészíthet, és kiküldtem, hogy az nagyjából tisztázott, hogy ki mindenkinek van műsora a táblán, és elég szépen vagyunk ezen a táblán. Az az igazság, hogy Ákos foglalkozott vele és után eljuttatta a két nappal ezelőtt az editez meg hozzám azt a változatot, amiben már belerakta a különböző ismétléseket is, és próbálta érvényesíteni azokat a változtatásokat, ami megjelent. Ilyen módon például a Barapéter javaslata az volt, hogy mert nem úgy szerepelt jól a műsortáblán két hetente volt, az hetente ismétlődő műsort jelent. Ugye? Csak azért mondom, hogy Barapéternek is visszajelzésként. Rendben. Uh -huh. Igen, igen, új. Hetente te műsor, új. így van, így van, így van. És... Új. Jó, akkor... Akkor volt-e olyan koncepciót például ezeknél az ismétéseknél, ami, ami miatt ezt érvényesítetted? Én most átnéztem, és vannak benne nekem kérdéseim. Csak mi volt a koncepciót? Hát ez a táblázat most csak egy leíró, egy pillanatnyi helyzetet leíró Aha. táblázat. Ugye a többiek nem látták csak Editt uh -huh. Ez azt mutatja be, hogy egyrészt ugye a legutóbbi beszélgetésünkkor a táblázatnak azon része volt kész, amely azt mutatta, hogy első elhangzás van, hol és mikor szerepelnek műsorok. Uh -huh. És ebbe már beleírtam azt, amely műsoroknak van egy kialakult ismétlési rendje. Uh -huh. Ezek többnyire azok a műsorok, amelyek így elmúlt egy évben indultak el, vagy valahogy áthelyeződött, például a Juliéknak a 60-on túl, ahol így kifejezetten foglalkoztunk azzal, hogy hol legyen ismétlés, és a többi pedig, az ilyen üres hely, hogyha láttátok, Igen. oda lehetne szisztematikusan behelyezni azokat a műsorokat, amelyeknek most egyáltalán nincs ismétlése, vagy valahol ott van, de uh -huh. nem volt benne koncepció, hogy miért pont oda került. Tehát tulajdonképpen látszik, hogy elég sok szabad hely van, ez többnyire egyébként hajnal kettő és 7 óra között van, tehát ott van egy ilyen 5 órás időintervallum, ami fel kellene tölteni, vagy fel lehet tölteni. Uh -huh ismétlésekkel, és én még erre nem dolgoztam ki semmiféle koncepciót, vagy nem foglalkoztam ezzel, hanem ez csak egy ilyen leíró, ahol látva, hogy hol vannak az ismétlési szabad helyek. Uh -huh. Jó, én megnéztem az előbb, és azt, azt láttam, hogy például egy csomó emberek csak, szóval nincs is ismétlés, azt hiszem, a kulináriának, vegá, vegán, vegáknak, a pambazukának, színpadképnek, gorongának, lélegzetvételnek, nincs ismétlése tulajdonképpen, Herbert verának sincsen, Demeter gyújt műsorai sem ismétlődnek, csak egyszer hangzanak el. Szóval van egy jó pár, amelyik egyszer hangzik el. Vannak, amelyek meg viszont kétszer ismétlődnek. Például a, ilyen a demokrácia most vagy az idézés, vagy az így élünk mi, amelyik még most ráadásul nem is működik ilyen módon. mi van. Sőt, szerepel egy üresség is, még pedig ez a. E, csak nem az nem, nem eszembe pontos neve a Fázolt Helga mi műsorának, amelyek elvileg lesz az nem szerepel abban a műsorban, ott üres a hely a, a táblában az ő helye, ugye például hol volt. Uh -huh. Így van azért, mert hogy ez a műsor már, nem tudom, már több mint egy éve nincs, uh -huh. a fogyott volt, és annól a Helga azt is mondta, hogy egyendőre akkor ugye nem is töltötte fel semmivel, uh -huh. nem is értekjük, nincs ajánlókban sem benne, úgyhogy az most, de oda például vissza tudna térni, mert ugye ez egy üres műsorhely, illetve vannak olyanok, mint a a másfél old, Silvius, akivel Igen. kapcsolatban vagyunk, nem tért vissza, de lebegtetti, hogy ő lenne, vagy a Málenki, Rokot, ilyen, ami most jelenleg nincs, és a, az Így élünk mi katonandi műsorát is úgy jeleztem, tehát ez még ott van, uh -huh. de valójában ő kérte egy kis időt, szünetet, hogy átgondolja, de egyelőre például az sincs, de mind a háromról úgy érzem, hogy ez könnyen visszahozhatóak, Egyenkorre nincsenek új műsoraik. Azt tudom, hogy például az Andi visszajönne, ha sikerül azt a dolgot tisztáznia, és azért az lett a javaslatom neki, hogy a visszamenőleg elkezdjünk ismételni régi műsorokat, hogy szoktassuk hozzá a helyhez a hallgatót, ha van valami ilyenfajta szokásrend. De azt gondolom, hogy ezt fogom javasolni a Helgának, hogyha a térde műtétje úgy alakul, hogy fog majd tudni bejárni. Tehát tőle meg fogom kérdezni azt, hogy hogy áll a műtét, és ha körülbelül egy hónap múlva valószínű jön vissza, akkor lehet elindítani ugye, az ő ismétlését ilyen módon. És azért nem tudom, egy gondom elfogadjátok, tehát, hogy rá lehessen valamire hangolni tulajdonképpen az ő misorára hallgatóinkat. Ez a koncepció. Pambazukánál pedig nem tudom, hogy szerepele ismétlés, nem tudom, mert nem beszéltünk velük, meg ugye sose ilyen ismétlés egyáltalán. Uh -huh. Nem, nem, náluk úgy van, ugye, hogy ők két készítenek műsor. Uh -huh. És tulajdonképpen az az ismétlés, hogy ö, egymás után lemegy. Tehát ami most szerdán megy, a következő szerdán is uh -huh. Ugyan az időpontban elhangzik, és aztán a rákövetkező héten új műsor, ami a következő szerdán ismétlődik. Ilyettém módon van ismétlése, uh -huh. ami azért nem, nem ugyanaz, mint hogy egy másik időpontban... Tehát, ott is gondoskodni kell arról, hogy egy másik idősában, időintervallumban egy másik napon gondoskodni. Így van. Kinél megy el a vonat most itt? <gül> Jó volt. Jó, köszi. Én azt láttam, még van egy-két apró észrevételem, például a buborékrepesztő is, nem feltétlenül csak buborékrepesztő, mert ugye az két hetente ismétlődik, és közben pedig van a bézs, ugye? Ha jól tudom, Péter, ugye? Tehát, hogy valahogy azt meg valahogy föl kéne tüntetnünk, úgyhogy az ilyen párhuzamos. Be... Igen, de annak is óvorek lett a neve, Igen? Igen? hogy ugyanaz jó. jelenjen meg, majdnem ugyanazzal a szignállal, uh -huh. csak a Bézs műsoroknál a civil neve hangzik el előbb, a civil műsoroknál meg a Bézsé. Ja, értem, oké. Okay. Okay. És az a szerkezet, sőt egymással hivatkozó műsorpárok. Nagyon jó. jó. Lehet, hogy előkészíted a két rádió fúzióját. <gül> Egyre szemben én is megtiszteltetésnek venném, ha ennek is lenne ismétlése. Így van, van egy ismétlési nap egyébként ebben a javaslatban már. Azt lehet, hogy te még nem találkoztál vele. Persze, hogy nem találkoztál, mert még, még nem jutott el. Amit a Ákos már rögzített erre a zöld lapon. Most nem emlékszem pontosan melyik napon, de tudt várni egy picit, akkor már is megnézem. Köszönöm szépen, Rájön. Mert mert hogy van egy időpont, amit kinél. Jó, ne izgulj, lesz, jó? Ezt akarom mondani. Igen, ez például érdekes, hogy engem is meglepett, hogy az ott van. Tehát, hogy régebb óta, talán, amióta a műsorod megy, mint hogyha csütörtökön lenne vagy szerdán, nem is tudom most pontosan, de hogy egy esti órában ismétlődött ez a műsor. hát nem. most került oda, csak ez is ilyen fura, hogy. Igen, Tehát mindjárt róla, De én sem feltétlenül, lehet, hogy én helyeztem oda belőle. 9 órakor este megy, az biztos. sütörtökön? Mindjárt mondom, igen, e, mindjárt igen, mindjárt igen, mindjárt igen, nem, szerdán. Szerdán. Szerdán este 21 órakor. Mit uh -huh. szólsz hozzá, Péter? Na. Mostantól kezdve akkor a műsor Facebook behalagozásában ez is benne lesz. Itt annyi lehetne, hogy nem tudom, egyetértetek e ebben a változatában én most nem nyúlnék hozzá, azért tartottam vissza, mert nem tudtam, hogy milyen állapotban van, körbeküldeni mindenkinek, ugyanúgy, mint múltkor ákos. És, és kérünk mindenkit, hogy reagáljanak rá, ahol, ha igényeik vannak, tegyék oda, hogy hova szeretnék, így van. És általában az alapjár szerintem megvalósíthat, hogy minden műsor kettőször ismételhető legyen, így van. Ha a heti ismétlésű. A, a két hetente ismétlődő műsorok pedig még egyszer ismételhető, hogy akkor az legalább négyszer hangzik el, ugye így a logikus ebben az értelme, nem. Tehát ez a kettő, az egyedieknél pedig azt nézzük, hogy mennyi szabad van, az a múlik majd. Jó, jó, ez így, Ákos? Igen, igen. Mert akkor ezzel a dologgal kiküldöm. Itt egyetlen apró kérdés, és jó is, hogy itt most ránéztem edit, hogy például nincs esetleg sehol se a szombat reggel ismételve. Például ez számomra döbbenetes, úgyhogy miközben izgalmas műsor. Nem szerepel a műsortáblán, legalábbis nem merül föl sose. <gül> És pedig, pedig most, hogy a 117 perc egy kicsit nehezebben működik, én el tudom képzelni, hogy olyan helyen, ahol például 117 perc is van, ismételjünk. Sőt általában alapvetően azt szeretném, hogyha a 117 perc helyén sose zene menjen legfeljebb egy régebbi műsor. Tehát a... A, a hallgatóink számára az a kondicionálás, hogy élő szöveggel találkoznak ebben a szakaszban, legalábbis ilyen magazin jellegű élő szöveggel, az teljesen fontos lenne. Uh -huh. Na ez például olyan, amit majd ellenőrizni fogok. Írtam nektek is, hogy ilyen 95 os ez a táblázat. Uh -huh. Elképzelhető, hogy annak ellenére, hogy én a rendszert végignéztem, hogy szombat, illetve hogy ez már vasárnap 0-0 órától uh -huh. kettőig ezt megismételjük, de akkor ezt például speciálisan ellenőriznem kell, hogy uh -huh. valahogy, mégis hogy most említetted, az derenk, hogy ezt évfélkor mi megismételjük. Az biztos, hogy volt ismétlési időpontja uh -huh. a szombat reg reggeli című műsornak. Uh -huh. Most az, hogy, a, hogy az ott pont már jó-e, <gül> szombaton éjféltől vasárnap hajnali kettőig lehet, hogy mit tudom én hogyha van egy kicsit hallgató barátabb lyuk valahol, akkor lehet, hogy érdemes lenne, nyilván nem túl messze, tehát a szombattól nem túl messze, mert azért ott vannak aktualitások egyébként Hát én, ezért jó szíve, ha nincs 117 percben hétfőn semmi akkor okosabb, hogy a titeket ismételünk, és nem pedig egy előző pénteki 147 percet. Tehát azt is el tudom képzelni, amíg a 147 perc be nem áll, addig a 117 perc helyén mehessen a reggel. Nem tudom, mit szóltok hozzá. Ákos, mit szólsz hozzá? Tehát, hogy akkor hétfőn 16 órától 18 óráig. Igen, igen, a reggel. Ismétlésként, ha nincsen hétfőn egyébként 117 perc. Még mindig normálisabb, mint mondom, zene megy ott. Azért az szerintem sokkal rendi, rendjébb való, hogy ráadásul egy nagyon jók ezek a szerd, szombat reggeli műsorok. Legalábbis mindenképpen hangulatosak és izgalmasak, úgyhogy hadd szóljon. Csak hmm. ott biztos, hogy van aktualitás benne, szinte mindig van. Nem azt mondom, hogy az összes műsor az aktualitásokra épül, de azért ott a hétvége meg van célozva a vasárnap hogy ott van-e valami olyan esemény, olyan kulturális esemény, ami érdekes lehet. Azért van -e ilyen aktualitás. De hát mondjuk egy Ismétlésbe ez belefér, hogy? Így van, így van. Ah, én igen. is így gondolom, hogy ez ettől nem, az még közel van a szombathoz, ez amit te mondasz, és egyetértek veled. Mm. Így van. Jó, mert egyébként ezzel én is egyetértek, hogy addig, amíg a hétfő és a kedvés problémás változatlanul, ugye? Igen, a igen, igen, igen, igen. Amíg ezek be nem állnak, addig lehetne ismételni. Mm -hmm. Jó. Akkor ez is megvan. Akkor egyetértetek a körbe, küldöm a népeknek, és akkor kéri adunk egy hetet, vagy kettőt, és mindenki reagáljon rá, és minden részrevétel fontos. És akkor utána abból csinálunk egy végső változatot, Ákos rendben van, és akkor kész a, kész a műsortábla, mint műfaj. Ugye? És akkor abban a változtatás, és minden dolog, ami változtatás, azt vigyük bele. Uh -huh. Van még egy dolog, hogy a műsortáblánál már ebből a változatból is aztán meg rá az interneten, legalábbis a honlapon, azt az oldalt, ami, ami ott szerepel, azt ehhez lehetne igazítani, még nem igaz, nincs, nincs, nincs szinkronban az a kettő egymással, így van? Hát nincs százalékos átfedésben az biztos, igen. Jó, tehát ez most már szerintem az, ami most ebben fix, azt már ott fixálni tudhatod, tudod. Hogy esetleg ebben azért, lehessen ismételni, például kihetlen, mint az idézés nem szerepel szombat, vagy szerda délelőtt, vagy szombat délelőtt például, aminek az a fix helye, például csak most a masamra ütöttem egyet. Tehát, hogy a, a, az oldalunkon nem szerepel, miközben a táblában szerepel, és valóban elhangzik délelőtt. Tehát én például amikor idézést akarok meghallgatni, mindig az ismétlés helyén szoktam meghallgatni, mert az eredeti helyén nem tudom meghallgatni. A mert... pedig az pont ott van. Tudom, hogy ott van, csak nem szerepel szövegben, és akkor én pedig, a, én hallgató, tehát akkor azért nem tudom onnan letölteni. Hogyha van, csak a karakter van, akkor tudom letölteni. Aha, látom, látom, igen, az archívumban mm. így nem szerepel, hanem tüves időként, igen, igen, értem. Tehát ha ezt lehetne még összehangolni, az segítene bizonyos szempontból, azért is, mert akkor szerintem könnyebben tudnak az emberek ismétlést is hallgatni. Tehát pontosabban az, ha valaki nem hallotta meg időben a Buborék vagy a Hatvanon túliakat, vagy akár a Bara Péter műsorát, csak azért, mert ők vannak most itt, akkor tulajdonképpen de jó lenne, ha onnan viszont már a név szerint megtalálnák. Mm -hmm. Jó? Edith? És ha rendben van a műsortáblat, akkor legyen az a következő lépésünk. Igen. Hogy a hollapon szereplő műsorleírások fül alatt jelenjenek meg az immár helyes első leadás időpontok és az ismétlés időpontjai. Igen. A, és hát az se lenne ugye, egy Istentől elrugaszkodott ötlet, hogyha egy-egy mondat a, is lenne a műsorokról, mert hát azért nem mindegyikről van. Például a, mondjuk én meglepetéssel fedeztem föl, hogy még a buborékrepesztőről sincs leírás uh -huh. a, a, a civil rádió hólapján. pedig ugye az nem egy élekszerűtlen dolog, hogyha mondjuk valaki odatéved a honlapunkra, akkor akarja tudni, hogy ez a cím mit rejt. És mi ígérjük, hogy megtudja. Hiszen van egy ilyen fülünk uh -huh. a hólap, ahogy műsor ismertető. Tehát ezt valahogy próbáljuk. Tudom, hogy hát macerás. Már, hát egy, egy kicsit macerás, de azért talán nem annyira uh -huh. macerás. Ha más nem, akkor annyit meg lehetne tenni, ezt szerintem még én is megtudom, azoknak a műsoroknak, amelyiknek van szignálja, hogy a szignál szöveget mi beírjuk, ha már az a műsor készítő nem hajlalkó. Uh -huh. Júli, Júli szeretném. Műsoridőpont, ismétlés időpontja, és egy legalább egy mondatos, vagy egy bővített, többszörösen összetett mondat, mint leírás. Akartál valamit mondani, Júli? Csak a kezed fön volt. Azt hiszem, Ákos készült annak idején, még a Helga két tőlünk ilyen beszámolót emlékszel? Valami biztos, hogy nem vagyunk nullán, tehát egy-két helyen készült ilyen, csak az aztán félbe marad. Ha ez megvan, ha nem, akkor körbe küldjük. Én szívesen leírok még egy sort, hogy mindenki írjon magáról egy mondatot, vagy a műsoráról, mert az nem kerül sokban, mint amennyire, ne kelljen kitalálni mindent. Ha ez működik. Hát mert nagyon sokan küldtek, hogy például a Péter is küldött, meg fényképet is, tudom, a buborékrepesztőhöz azt mi az új készülő weboldalra tettük rá föl, de hogy erre is át tudom Persze. tenni, mert hogy ezek rendelkezésre állnak, úgyhogy ez... Aha. Hát az jó, hogy készül az új hollap egy éve, <gül> nem, és nem. a következő egy évre még érdemes kitenni erre a régi risz hollapra, mert úgyse lesz abból a hollapból, hollap, mert hogyha tudnánk, hogy két év múlva, akkor azt mondom, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert két év múlva megoldódik a probléma. De hát ugye a probléma nem két hét múlva fog megoldódni. Uh -huh. Úgyhogy tekintsünk úgy erre a hollapra, akár szeretjük, akár nem, hogy nekünk ez van. Igen. Igen, ez abszolút igaz, úgyhogy azokat a szövegeket feltesszük ide, és akkor megnézzük, hogy kinek nincs. Jó. Na most például Péter ja. eszembe jutott, hogy ő nagyon becsületesen fogta és küldte azonnal uh -huh. mindenfényként. És kérdőt. most értesül tőlem, hogy nincs fő. <gül> nincs. Ja. de tudom én is elküldtem de ha nem akkor megvan egy választ tudom, mert találkoztam a úgyhogy, úgyhogy álkoz... ez szemben a Péternek a saját ugye kifogástalanul le van írva meg minden, úgyhogy kénytelen voltam oda elvándorolni ja. nem mintha nem tudtam volna csak a hallgassuk újra műsorhoz Igen. kicsit Igen. be akartam volna egy fél mondattal magát a műsort is vezetni, és ezért néztem meg a mert Köszönöm a válogatást, láttad szöveg szerint meg is jelent a, a Facebookon egyébként, neked mondom, eddig. de, Szóval Ákos, az az elv, az lenne jó, hogy tulajdonképpen amit lehet, azt csinál, rádiósítjuk már legalább a honlapunkat, aktualizáljuk, tehát le, működőbb készé tegyük már azt, ami látható. Tehát az, ami van, az, az kicsit ugye, mert úgy tűnik, ha a egy kicsit el van hanyagolva ebben az értelemben, így van. De és nem feltétlenül hibáztatlak érte, tehát nem azt mondom. Csak akkor jobban látszunk, hogy működünk. Hogyha a is látszik, hogy működünk. Így van. Hét. Ákos tényleg a Helgával Helga, be van a, a te Helgádra most. Igen, egyébként ő szokta ezeket így felrakni, meg egy csomó ilyen online dolgot, és hál istennek, azt írtam is nektek, hogy sikerült például visszaszereznünk a Facebook jogosultságukat, tehát ezekkel most már tudunk mit kezdeni. Meg álkos esetleg az Helga nézze meg időnként a podcast csatornákat, mindegyiket, hogy jelente meg friss anyag, mert azért ritkán jelenik meg most a mi honlapunkon, ugye podcast csatornából valami. Úgyhogy érdemes lenne időnként ránézni. A, az, én, én időnként rájuk nézek, a, és látom, hogy Azért lenne mit behozni. Uh -huh. Jó, tehát ugye a honlapunkon is, ott az első oldalon a, a podcast csatornák, uh -huh. Na, illetve ne, nem is nem a podcast csatornák, nem, hanem a nyitó oldalunkon, ahol ugye a műsorai vannak. Igen, igen, igen. Hanganyagok. Ez jogos, mert valóban abból nagyon ritkán szokott a weboldalra, inkább a Facebookra ki szoktak menni ezek, de ah. Egy, egy pillanat alatt fel a mi weboldalunkat. Hát könyök, igen, kezeljük ugye, a mi weboldalunkat, mint hogyha neki, szívünknek kedves oldal lenne, holott jól lehet tudjuk, hogy kicsit mostoha, gyerek. Igen. Jó. jó, tehát akkor így nagyjából, ugye akkor ennyi most egyelőre, ugye ebben a, ezzel a műsortáblával kapcsolatos ugye nincs több. Jó, ez így? Hm? Jó, jó. Egyébként köszönöm a, hogy kiválasztottad a műsoromat a Hallgassuk Újrá Gerő Péterre együtt. Szerepeltünk Akkor itt osz. elmondom, hogy olyan nagyon nagy szerencsés helyzetben voltam, Igen. ugye meghallgattam vagy 6-8 műsort, Igen, és így. többet nem is kell. Egyrészt találtam műsorokat, ez nem mindig ilyen uh, könnyedén megy, mint most, hogy tényleg volt egy csomó műsor, Aha. amiből lehetett uh, uh, válogatni, másrészt, hát igazán két szemet találtam, illetve hát választottam ki, a többiek is nagyon jók voltak, de ugye a két a Gerő Péternek a mozaik családokról volt egy egészen fantasztikus, szóval engem teljesen legyűlözött a műsor, és az Andrásnak, ugye a Kapocsot egyébként is előszeretettel szoktam beválogatni, de nem mindig. Aha. mert nem mindig sikerül el nagyon jó. De most ugye a, a, az, az, a, a, az igazság és a jogviszonyáról, az igazságérzetről volt szó, és hát ez is olyan volt, mint a mozaik családi is, ugye, hogy én tényleg rengeteg mindent tudtam meg belőle, pedig azt hittem, hogy ezekről valamit azért pedzegetek. Ezek az igazán jó műsorok, amik ugye egy percig el nem engednek, ki nem engednek a kezükből, nem lehet nem odafigyelni rá. Ugyanakkor nem ilyen, szóval ilyen ember közeli. nem ilyen tudományos, vagy áltudományos vagy nem tudom. Ugye nagyon jó volt a Péter interjú alanya is, és a Sárik. Ezt Sárik Eszter, akiről ugye azért tudjuk, hogy ő egyébként is jó, de most egészen, egészen nekem ilyen revelatív volt, ahogy az igazság érzetet ezzel a jogi igazsággal összehozta. Nagyon... Csak hogy most ugye muszáj nektek elmondanom, hogy egyébként is tudtam, hogy milyen nagyszerű műsorok készülnek a civil rádióban. De hát ilyeneket nem lehet hallani másik rádióban, azért azt elmondanám. A Bézs rádiót kivéve, mert ez a műsor, a Béz, Péter műsor a Bézs rádióban is Aha. lement ami egyébként ismét, és itt reagálok Péter, hogy egyáltalán nem zavaró ismét. Hát a, ugye a, a, a Bézs műsorok, mivel nálunk megjelennek, tehát az nem, semmilyen külön eljárásban nem részesülnek. Már miért részesülnének, miért néznénk máshogyan? Tehát, hogyha egy olyan bés műsort találunk, pl. a Buborék Repesztre, ami egy teljesen közös műsor, én azt úgy veszem, már csak a te személyed miatt is, de hogyha most egy másik műsort találnánk, ismétlésre alkalmaznak, miért nem mehetne le? Ugye ezt Ákos nem a tiltja a Bézzelkötött megállapodás, hogy esetleg meg is ismételjük, tehát mondjuk be lehet válogatni a Hallgassuk újrában. Persze, igen. igen. Jó, ezt majd nyomatékosítani fogom majd a körbe levelezésnél. Egyébként most már a Hallgassuk újjának van Facebook oldala, tehát Facebookon időnként megjelenik, úgyhogy vannak is lájkolók, like például most már megjelentek erre nagyon érdekes módon, hogy nekem ez tetszik. hogy kíváncsi vagyok, hogy a következő körben egyébként a Katona Andi válogatott, ezt elmondom nektek. A katona Andi, aki egyébként velünk akar maradni, csak valami még nem tisztázódott számára. Tehát ez egy fontos dolog, tud, hogy tudjátok róla, ő van velünk van, egész pontosan. Jó. Köszönöm szépen. Hogy menjünk tovább? Menjünk, lapozunk ezen új, új téma? Mert az új téma a következő lenne a tematikusnak csinálunk, vele, valamit ahol akkor ez ügyben. Gondolom nem csináltál, hát nyilván elutaztál, nem voltál itthoni. És a Feri Feri meg nem mozdult semmit, ugye? Ez ügyben. Valamiben Szerintem, jut. Ki, mikor nem a múlt héten, hanem az azt megelőző héten edít el. Így elkezdtünk ötletelni, és edit elkezdte egyébként így uh -huh. összerakni azokból az ötletmorzsákból, hogy kiket, hogyan, szerve, főleg szervezeteket nézett itt, hogy miért uh -huh. lehetne itt témaként, vagy valahogy hozzájuk kapcsolódni. Csak aztán ő is a múlt héten tanított, elutazott. Uh -huh. Össze kellene félsülnünk majd itt elmondom Ákos, mert én azokat, amiket ott beszéltünk, ugye ezek nem az én, Ákosra beszélgettünk, és szerintem majd a héten valamikor folytatjuk is, és egy kicsit előbbre lépünk. Elmondom, hogy az, ami így azon túl, amit az Ákos már leírt, és eljutott hozzátok, hogy azon túl még miket beszéltünk, vagy azt hogy pontosítottuk. Tehát ugye azt mondtuk, hogy Érintettek, tehát, akit, tehát a tematikus napban ugye témaként megjelennek, csoportok, uh -huh. vallási, etnikai, szexuális kisebbségek, romák, fogyatékkal élők, hajléktalanok, menekültek maga a szegénység és nők, uh -huh. aztán a szervezetek közül. A, a, akik megjelennének valamilyen formában a műsorban, ugye a ház Magyarország, a, esetleg a Káva kulturális műhely, utcáról lakásban, a közéletiskolája, az oltalom, a menhely alapítvány, a Helsinki Bizottság, a, a, a nem adom fel, a, a civil kollégium és gólba márta. Uh -huh. A, akik a bűsorok készítésében jelezték, vagy mi gondoltunk rájuk, hogy részt vennének, Gerő Péter, a kuszerjóska... A Gerő Péternél ugye nevesítve is van, hogy ugye azt nem tudja, menhely vagy a menedék alapítvány Péter. Szóval akartam hozni, van egy új ötletem. Náj, de jó, de, akkor most egyébként. Annyi minden soroltál föl, hogy kezdek megijedni saját ötletemtől, mert ehhez kéne csatlakozni. Találtam egy bonyhádi társaságot, Igen. akik decemberre, akik régen működnek tényleg a, a lövészárokban, szóval nagyon a terepen. És a vezetőjük szociális munkás és szociál pedagógus. Egy nagyon dinamikus valaki és decemberre terveznek egy olyan rendezvényt, amelyik valójában egy jótékonysági vásárt szerveznek, amelynek a bevételéből azok klienseiket segíteni akarják. Vagyis ez a szervező munka, ez nem a kliensek között zajlik, hanem a lehet elképzelt adományozók között. És valójában nagyon szívesen csinálnék egy műsort arról, hogy emberek figyeljetek, ezt így meg lehet csinálni. Tehát az egésznek a szervezési módja. Itt vásárt rendeznek meg, bemutatót meg, mit tudom én, egy hatalmas hajcihű, amelyben belépő szednek, és a belépődi nagy része megy az ő alapítványi céljukra. Érdekes, érdekelhet -e ez ezben. Mi az alapítvány? Kiket? Tehát ők kiket is tápolnak, kiket támogatnak? Ö, nagyon szegény, krizishelyzetben lévő Jó. mély szegényeket. Jó, hát az bőven belefér, hogy egy ilyen eh, egésznapos, de minimum hatórás programot tervezünk, ugye? Hogy annak egy része, mert gondolom nem hatórában órában te ezt. Persze, hogy nem. De, de mondjuk, hogy hogy másokat ne szorítják. Én szerintem egy órában ezt elképzelheted, Jó. mert ez egy módsz... Szerintem, Ákos, mit gondolsz? Szerintem is, mondjuk így nagyjából azt mondtam volna, hogy inkább 30 és 45 perc, de az egy óra sem túlzó. Uh -huh. Szóval ez nem egy szokásos egyórás műsor, de ha 30 és 50 perc közöttre sikerül, és az egésznek nem az a lényege, hogy őket reklámozza, hanem hogy kérem szépen, ilyen és ilyen szervezéssel és külkemény munkával ugyan, de Ilyen bevételhez és forráshoz lehet jutni. Aha, igen, hát ez tulajdonképpen egy módszertani segítségnyújtás. Más adományszervezők számára. Uh, ugye az a, csak az a kérdés, hogy hogy lehet ezt uh, ilyen kicsit színes és szagossá, fogyaszthatóvá tenni? Sztorikkal. Sztorikkal. Így kerestük meg. Ez nem jött össze, ezért Y-nal már ez, és egyébként kitaláltuk, hogy ilyen és ilyen vásár is legyen, és X me, Z meg azért támogat, mert ott árulhatja a nem tudom mi csodáját. Aha. És jó. ez egy plusz bevétel. Jó mert még helypénzt is fizet, hogy áruljon valamit. Én szerintem ez jó, és ilyen sincs. Vagy még nem hallottam ilyet rádiós műsor formájában. Lehet, hogy kiadványt már láttam az adomány hogy hogy kell az csinálni, esetleg majd a, a, kinek, van, a, kinek van ilyen e, mindegy, megnézem a kis házi könyvstárakba, hogy esetleg azt is lehet ajánlani, ha olyan az a kiadvány, hogy a, nagyon jó. hogy mellé lehet. Én, én tagadom egyébként onnan van az ötlet, hogy egészen más ügyben meglátogattam azt az egyetemi csoportot, ők levelező, szakos szociálpedagógusok, és köztük volt ez a valaki, aki a legnagyobb nehézségekről és visszapattanásokról is valami olyan mosolygós lelkesedéssel volt képes beszélni, hogy egész elképette. Tehát sorzása van. Jó. Péter, akkor amennyi sikerül, mondjuk egy óránál több ne legyen azért. Persze, jó? persze, persze. De ha színes, szagos, akkor én szerintem ez egy kuriózum. Valószínű, hogy ez a műsor vége felé lenne jó. Miután szóltunk rengeteg csoportról valamilyen formában, és akkor ez lehetne akár a lezárás. De hát ez majd megbeszéljük. Na, hol tartottam, Még gyorsan végigmondom nektek, jó? A, akkor tehát a... E, e, Péter, te azt mondod, hogy ezt a menhely vagy menedékalapítványt, ezt hagyjuk most, ugye? Most nem hallunk. Én most ezt a tematikus napra nem vállalnám, egyébként tervezek velük műsort a buborékrepesztőben, a szokásos párban, tehát egy műsor, amelyik a, előbb a bésben meg, az az ő klienseikről, uh -huh. és egy pedig magáról a, a uh -huh. szervezetről. Jó, a, a, a, csak azért sajnálkozom egy kicsit, miközben ez nekem nagyon tetszik ez a te ötletet, csak azért sajnálkozom, mert ugye valami mit beszéltünk emlékeim szerint, hogy ez a menhely vagy menedék, ezeket én valamitől keverem, mm -hmm. pedig most meg is néztem őket, nem végiben, hogy melyik-melyik, hogy, hogy ugye valami olyasmiről beszéltünk, hogy az lenne a jó, hogyha, és ilyen lett volna ez a is, hogy így körbejárunk egy tereten, ugye? Tehát nem egyszerűen csinálunk egy interjút valakivel, vagy valakikkel, hanem ott a, Ugye elmegyünk a helyszíne, megmutatjuk kicsit körbe, nyaljuk azt a dolgot, tehát, hogy ilyen életképszerűen menne a dolog. Mm. A, jó, hát ezt majd megpróbáljuk akkor majd máshol érvényesíteni. Na, akkor nézzük tovább a, a e, huszer, e, akkor mondom, a huszários ugye arra gondoltunk, ha nem adom fel, -el, hogy ugye a nem adom fel, ezt mindenki ismeri, ugye tudjátok hogy miről van szó, nekik mindenféléjük van, ugye a munka, ügyi, munka közvetítő irodától kezdve, nem pont így hívják, de ugye egy kávézót működtetnek, futárszolgálatot működtetnek, kerti munkára kiközvetítenek embereket, hogy a, esetleg ugye a Huszer Jóska még nem tudja, de ő, ő, ő hajlamos arra, hogy a kis riporter magnóját a nyakába akassza, vagy a telefonját, és elmenjen a helyszíre. tehát ő erre egy jó ember. Tehát, hogyha nem adom fel, ugye ott több helyszín van, ott lehetne nagyon érdekeseket, nem csak az alapítvány egyébként teljesen minden szempontból ép és egészséges vezetőivel, hanem ugye a, például a kávéházban dolgozó fiatalokkal is akik ott dolgoznak, jó kis beszélgetéseket és kávéházi csörömpölést rendezni. Ugye az Ibányi Marg Margit, hát ők a, ugye vállalták, tehát a, ők jelentkeztek. Ugye Ákos jól emlékszem, hogy ők eleve jelentkeztek is. Hát ugyanezt ugye az oltalommal a, a, meg lehetne csinálni, de ott is a helyszíneken. Mért, tehát ez lenne a cél, hogy ne beszélgetések és telefoninterjúk legyenek, csak az is lehet, de ne csak az legyen. A, a, illetve a, az oltalomhoz fölírtuk még a Kazinczi Bálintot is, aki szintén nem tud róla, de ő jelezte, hogy egyébként szívesen részt venne ebben a munkában. Kéri Júli van ide fölírva, Julikám, de a téma neked nincs fölírva, hogy mivel Mond, mondhatom? Én mondjad. Ezt akartam kérdezni, hogy erről beszéltünk még az elején, amikor szóba került, hogy arról volt szó, hogy valami pozitív uh, példa, pozitív uh, kicsergésű valami is legyen. Minden pozitív lesz, nem sírásrívás lesz. Szóval, Jó? amit én ajánlottam, az a Gyermekekháza uh, nevű iskola, ami 30 vagy 31 évére lépett most, és onnan indultak, hogy uh, hát történetesen az én gyerekemnek az 81-ben vagy 82-ben az első tanítva a Lányi Mariekta, aki talán ott a nevét, akinek az álma volt ez, hogy létrehozta ezt az iskolát, először albérletben valamelyik iskolában, aztán konténertben és mostanra készült el az iskolájuk kompletten a Ölgy utcában ahol olyan úgy vannak az osztályok összeállítva, hogy minden osztályban azt hiszem, hogy öt gyerek van, arra, aki valamilyen sérült. Tehát ez akár mozgássérült, akár autista, bárki. Uh -huh. És én voltam ott náluk, hogy ott teljesen e, egységesen kezelik. És szóval olyan szinten a gyerekek versenyeznek, hogy aki kerekesszékben van, az kitolhassa be meg tehát abszolút összeértek. És azon kívül pedig maga nem, nem ez a klasszikus, hogy jönnek a padban a gyerekek és a tanár mesél, hanem minden gyerekkel kvázi úgy foglalkoznak, hogy amilyen tempóba halad. Szerint, tehát ők egyenként hozzák fel arra a szintre, hogy, hogy mindenki egyformán működjön. És egy pár éve most már azt hiszem a harmadik vagy az a vinolisták, akik már. már tehát a, Kívánkozták, mert a gyerekek akarták volna, hogy folytatni, hogy tudott maradhassanak, és létrehozták a gimnáziumot, és vannak olyan növendékeik, olyan tanárok, akik valahogy diákok voltak És hát ugyanazt a szellemet viszik most tovább. Uh -huh. Tehát ez lett volna a javaslatom, hogy egy ilyen hm, harmicéves sikertörténet tulajdonképpen, ha Azt ez beleülik. Ezt tetszik. Én megkérdeztem ebben a marietta ő ezt, hogy egy ilyen összefoglalót, hogy itt bemutatnia, hogy honnan, hova jutottak. Esetleg gyerekekkel is tudnál beszélni, Júli? Hát nem tudom. Én ezt ennyire nem mertem beleszállni, csak a héten fölítan megkérdeztem, hogy vállalkozna egy ilyenre és nagy örömmel mm. Az, Az nagyon jó, de... Uh... Az meg még jobb lenne, hogyha legalább két gyerekkel is tudnál beszélni. Egy olyannal, aki ebbe az ötben tartozik, és egy olyannal, aki meg az ötön kívül van. Aki visszajött a nána? Arra gondolsz? Nem. Hát az is elképzelhető, de nem arra gondoltam. Ugye itt egy integrált oktatás van, amit te beszélsz. Igen. Igen. Tehát minden osztályban, a teljesen átlagos, normál gyerekek mellett ott van néhány olyan gyerek, aki valami nehézséggel küzdködik. Ugye? Tehát van, van egy valamilyen sérült gyerek és vannak az egészséges gyerekek. Igen. És az egésznek az a, a tartalmója, hogy ez egy állami fenntartású intézményen valamit. Aha. Igen. I... De mondjuk nem tudom, hogy hogyan lehet óvatosan és tapintatosan megkérdezni a gyerekeket, akár a valamilyen sérüléssel rendelkező gyereket, akár a egészséges vagy teljesen minden szempontból év gyereket, arról, hogy, hogy élnek ők együtt. Szerintem azért problémás, mert ők abban a szellemben élnek, hogy ők egyformák. Aha. Tehát, hogy semmiféle megkülönböztetés nincs. Tehát annyiból talán inkább egy olyan ö, tanárt kéne, aki ott védve. Péter, házta segít nektek. De? Mondja Péter. Ö, elnézést kérek a Nagyon tanárbácsis is de. de itt nem integráció van, hanem inkluzivitás. Tehát nem azt mondják a kerekesszékesnek, hogy hát velük jöhetsz, és csinálhatod azt, amit mi, hanem mindenkit olyannak fogadnak el, amilyen. De. És úgy tűnik, hogy ez teljesen természetes módon működik. Tehát lehet beszélgetni akár egy kis csoporttal, azzal a kommentárral, hogy ugye a beszélgetésből nem hallatszik ki, hogy bárkivel is másképp beszélnének, mint a többiekkel. Uh -huh. Tehát itt úgy képzeljétek, hogy olyan szinten van, hogy egy nagy szőnyekre leülnek például, és akkor ott van egy kölnyezetúra. Teljesen rendben van. Én, egy van. Hát. Én, én mindent értek, és most mindegy, hogy integrált vagy inkluzív vagy nem tudom én, mert értük ezt a dolgot. Csak én azt szeretném, hogyha nem csak a tanár beszélne erről. Én csak ennyit szeretnék, hogy gyerekhang is megszólaljon mindegyik részről, nem feltétlenül, tehát, hogy ez megcsinálható el Júli. Megpróbálom. Meg Jó? Próbáld ő. meg. De... Hát, és nem kell rákérdezni, tudod, mert elég az, hogyha mit tudom én, hogyha megkérdezed a bármelyik gyereket arról, hogy miért szeret idejárni, ki a legjobb barátja az osztályból, nem tudod. Ilyen, és akkor utána majd elmondod, hogy a e, Júli is azt mondta, hogy a Peti a legjobb barátja, és a Peti megkerekesszégben ül. Ezt majd te elmondod utána. Ő csak tudod, de ez most már ilyen spontán módon nem mehet, mert a szülőnek engedéken, hogy a gyerekkel beszélhessen. Tehát ez már nem mindegyik, mint régen. Jó, de azért mi egy rádió vagyunk, és érdekesek a, hát, a de, de ez a módja. Szóval én, akkor csináltam azt a... a gyerekszínjátszó csoportot és is gyerekeket akartam megszólítani, uh -huh. és mondták, hogy ez így nem működik, mert előbb a szülőnek kell egy engedélye, hogy a gyerek szerepelhessen. Hát igen. Szóval Mi a világban eltűnik a a dolognak. Aha. Mondjad, Ákos! Mondjad. Nem csak, hogy valahogy azt próbálná meg pont egy olyan helyzetet, amikor ott a szőnyeken ülnek, és többen vannak, tehát nem úgy, hogy nevezzen meg az osztály főnök két gyereket, és akkor külön vonulunk velük, és akkor megkérdezzük Persze. őket, hanem, hanem mondjuk, amikor ott vannak tizen, és akkor körbeülve a szőnyege, hogy miért szerettek ide járni, és akkor valamelyik úgyis megszólal, majd a másik belevág, és kiderül majd, szerintem így egy ilyen 15-20 perces nyersanyagot fel lehet venni, hogy az ember ott elbeszélget velük, és aztán kiderül, hogy mennyire használható, szerintem ha az tökéletes lesz, de majd egy ilyen utómunkánál, hogy mit lehet abból kinyerni. Valahogy pont ezt a kis csoportos szituációt kell. Még az se biztos, hogy ott kérdezni kell. Igen. Az se biztos, mert lehet, hogy egy olyan kis ülnek a szőnyegen, és ők beszélnek egymással, te abból felveszel egy részt, aztán majd megmagyarázod. Te. Jó? Tehát, mert akkor nem kérdezed meg a gyereket. Tehát például olyasmik vannak, hogy minden reggel úgy kezdődik, hogy az szóval óra vagy három óra van, amikor beszélgetnek, hogy kivel mi történt az előző este óta a reggelig. Uh -huh, uh -huh. És akkor abból látják, hogy kinek milyen hangulata van, és azt hiszem, hogy viszonyulnak hozzá. Szóval valami egyébként Jó, egyébként ez fantasztikus. Tehát e, ezt csináld meg, Juli, jó? Tehát uh -huh. úgy, ahogy tudod, jó? Én csak itt kekeckedek egy kicsit. Ah, jó, de ez tényleg fantasztikus, ez idevaló, belevaló ebbe a műsorban, úgyhogy nagyon, ah, nagyon jó lesz ez. Jó, akkor azért még foly, folytatom. Igen. Yeah. Jurit megbeszéltük. Igen, a, ugye a péterfi felé a közéletiskoláját vállalta, mert ők nekik meg vannak ilyen érzékenyítő képzéseik. A e, Szabó Andrást és a Tímár Andit e, Vettük még föl erre a listára. Igen. De őszintén szólva, most nem tudom, hogy a Szabó Andrist mivel vettük föl. Ez érdekes, én sem tudom. Milyen napon lesz? Hát, ha sikerül, akkor november 3-án. Az milyen nap a szerda? Szerda. Az akkor én nem tudok jelen lenni, csak, csak felvételt tudok csinálni, mert dolgozom akkor. De az jó, hogyha felvételt tudsz csinálni, de... nem kell feltétlenül ott lenni. Igen, igen, de nekem rengeteg ötletem van, amit lehet. Na, hát itt a gyerekszegénység az mindig lehet, a szegénységnek egy speciális területe, aminek abszolút nincs érdeképviselete, egy szempont. Van egy másik szempont, úgy hívják szociopoli, nem tudom, ismeritek a szociopolit. A szociopóli ez egy olyan közösségi játék, amelyik azt, a, azt gyakoroltatja az emberekkel, hogy hogyan lehet kis pénzből kijönni. Én beültetnék egy-két döntéshozat most a kormányzattól akárhonnan, hogy próbálják, hogy hogy lehet abból a dologból kijönni. Ez például egy ilyen ö, szolidaritást, érzékenységet, szociális érzékenységet fejlesztő program, és a Baslaci, aki egy sociológus barom sociológus jól csinálja, most kaptak el ismerést, ez is egy irány például. Ez nagyon pozitív egyébként, Edi, csak erőfeszítéseket jelent. Mondtam hirtelen egy másik témát. De tudok olyat is, amivel például holnap rádiózom, ami nem feltétlen szegény, de mégis, holnap lesz két 14 éves kislánynak, aki állami gondozottnak a szülői engedéllyel egy beszélgetése, tehát ott is van engedély. Ők filmet csinálnak a Tóth Bálintal meg a Presslévával, az a címe Szillel szemben, ennek a címén beszélgetünk például holnap. Az egész háttérről, környezetről, ahol a, arról a világról, ami, ami a vállásukat a széllel szemben érzéssel, hogy is mondjam, párosíthatja, vagy hasonlóhozhatja rendbe. Most mondtam három témát. Mi legyen? Mi legyen? De van egy kilóra ilyen, egy kiló történet. Jó, a, ugye nekem ez a harmadik azért tetszene. Igen? A, ugye nekem most azt tetszik. Igen? Ahol... ahol gyerek beszél. I igen, az érintett beszél. Hát ilyen van egy negyedik ötletem. Van egy van helyed alapítvány, amelyik ózdon jött létre, és ugye nem tudom, hogy hívják azt a hújságíró nőt, aki leköltözött oda, egy nagyon erőteljes személyiség. Szegény gyerekeknek csinálnak egy ilyen korepetálós-szerű dolgot ózdon, és akik jobban tanulnak, azoknak hoztak létre Budapesten egy ilyen, hogy is mondjam, csak kollégiumszerű szerű dolgot, ott laknak, és segítik őket a középiskolába. És volt már velük egy beszélgetés, és az mindig megismételhető, a jobban tanulók budapesti középiskolába felvételt nyerve megpróbálnak kitörni, tehát megpróbálnak talporálni. Én beszélgetem annak idén is egy hogy hi, a Galambica Péter nevű 13 éves hisráccal például, aki arról mesélt, hogy milyen félelmetesen izgalmas neki most itt Budapesten lenni, Oszthoz képest például. Ilyenek lehetnek most is. Ez a negyedik változat. Jó? Edi, uh -huh. Ilyenek? Uh -huh. Igen. Ilyenek. Uh -huh. Akiket nem tűztünk napi rendre az érintettek közül, tehát amire még nincs itt nagyon ötlet, az a, a hajléktalanok menekültek nők. Uh -huh. Ezek közül mondjuk ilyen a hajléktalanok és menekültek. Tehát ezt majd még ki kell találni. Van egy menedék alapítvány, amelyik a Népszínház utcában a központja, az kifejezetten ilyen Magyarországon élő menedéket kérő, hogy migránsokkal foglalkozik. El tudom képzelni, hogy őket meg lehetne találni, akár még így a, hogy is hívják, a fázolt Helga is bevonható, hogyha fizikailag nem megy oda, hogy ilyen módon ebbe a dologba csinálhasson interjút. Élnek itt Magyarországon különböző kultúrájú, hogy már több éve itt letelepült, vagy félig meddig letelepült migránsok, hogy milyen uh -huh. érzés, például, mit tudom, én afgán családnak itt élni Magyarországon például, és uh -huh. ez egy kicsit ilyen módon arról is szól, hogy, hogy együtt lehet ám élni különböző kultúrákat, nem is tudjuk, hogy mennyire jól és mennyire könnyen. Uh -huh. Például ilyen van? Uh -huh. Ez a menedék alapítvány. Csak azért uh -huh. mondom, hogy a, tudom, a Menhetnek a menedéket. A, a Péterre igen, Ugye? Ugye minden áron. Ah, jó, most ezt akkor fölírtam, hogy esetleg a Fázolt Helga? Fázolt elgát meg lehet kérni, most ő tulajdonképpen ilyen szempontból szívesen rádiózna, amit tud, tudod? És ilyen szempontból ugrik mindenfajta lehetőségre, amiben nem kell neki a lábát használni. Uh -huh. Uh -huh. Jó, a, nyilván azokkal is fogunk beszélni, akikkel még uh -huh. nem. E, nem beszéltük. A roma ügynél én ugye azt, csak nem érem előket, ugye azt erőltetném, hogy a független színház Magyarországot, hogyha végre elérném a sajtósukat, szólítanánk meg, és ha lehet, ugye azt, én azt kérném tőlük, nekik egyébként rengeteg ilyen pozitív és előremutató projektjük van, de most nem ezek szeretnénk, mert erről más műsorban is tudunk, hanem a, mondjuk egy színházi előadás részletet hallnának nekünk. Uh -huh. Igen, van most egy műfaj egyébként ezen belül, egy ilyen önmagva, önvala, ön, önvallomásos típusú műsor, amiben a azt hiszem, romák például mesélnek a saját életükről ilyen színházi körülmények között. És akkor arra lehet rá reagálni. Ezt sok... Ez Ez a... ezt, ezt ők, ők a független ők. ők igen. Tehát vannak visszatérő ilyenfajta alkalmak is, nagyon izgalmas ebben az értelemben. Sorsokat mutat be, sorsokat lehet ilyen szempontból megélni, megtapasztalni. Ezek nem absztrakt dolgok, hanem pont az a lényege, hogy konkrétak amiről te is beszélsz, hogy semmiképpen nem hasonlítuk át B-vel, hanem át önmagával kell hasonlítani. Igen, Amit a Péter hát. is mondott, az inkluzív fogalom analogiájára mondom. Hm? Igen. A, é, nem <gül> tudom, hogy van-e felvételük, mert ahhoz beszélni kéne velük, mert előadásokkal egyébként ritkán van. Uh -huh. Tehát azt néztem a honlapjuk, hogy uh -huh mikor, hogy. De mindegy, tehát ez az én, ez az én uh, Balog Rodrigó, tudom. Balogh Rodrigo úgy Igen, el. igen, igen. Volt már nálunk uh, interjú alatt is. Uh -huh. Tehát mi azért foglalkozunk vele De van a, a helyettes az Illés Marci, ha esetleg ha ő nem, akkor a Marci is mozgatható ezügyben. Illés Mártonnak hívják a helyettesét. Jó, csak hogy jó. Jó. Oké. Okay. Ő nem roma, a, a, a, a rozrigó roma, de ennek semmi jelentősége, csak mondom. Hát a, nincsen semmi jelentősége, Én nincsen, a... mert ezt nem mondjuk el úgysem műsor, hogy aki megszólal, az egyébként roma, ha Én ő a... el nem mondja magáról. Én a... Én Jó. A Most a következő lépés az az lenne, hogy amik részben itt elhangzottak, meg korából is, ezeket megpróbáljuk valamilyen ilyen tematikus sorrendbe rendezni. Uh -huh. a, a minimális programunk az, az hogy 6 órát töltünk ki vele legalább. De, mondjuk én legszívesebben azt csinálnám, hogy eh, 10-től 6-ig, vagy 12-től 8-ig. Uh -huh. uh, tehát én, én inkább 8 órában szeretnék eh, gondolkodni. Az Ákos is ebben, mintha belenyugodott volna, hogy ez a nyolc csak ő a realista kettő közül, tehát ő ezért mondja a hat órát. Lennének tehát előre felvett anyagok, és lennének olyanok, amik én úgy, én úgy gondolom, hogy több lenne az előre felvett anyag, mint uh -huh. ami aznap valósul meg. Ami aznap valósul meg, az majd jó részt a péter dolga lesz, hiszen egyébként ő aznap a 117 perces ember, de még nem tudja, hogy ugye, csak félig meddig, hogy az egész napot neki kellene vinni, vagy majd megosztjuk valakivel, nem tért az intibálintal, vagy valakivel megosztjuk ezt a pár órát. Amikor egy kicsit így, már úgy látjuk, hogy azért itt elég jól körvonalazódik a dolog, akkor uh, egy ilyen, ilyen métes megbeszélést tartanánk immár azokkal és csak azokkal, akik a műsor készítésében uh, részt vennének. És akkor ugye én azt remélem, hogy ez akár össze is jöhet november harmadikáig. Ha nem, akkor két héttel elcsúsztatjuk, mert ez még csak egy ilyen belső határidő. Mm -hmm. A műsornak nincs meg a címe. Uh -huh. úgyhogy ezt ki kéne uh, találni hogyha ehhez van ötletetek uh, ami viszonylag még britfangos is hát azért jó lenne, mert amint uh, biztonságosnak látjuk az időpontot azonnal el kellene kezdenünk hírelni, hogy lesz egy ilyen é, volt egy ilyen egyébként valami és hogy a kisebbség van többségben, vagy valami kisebbség valami a kisebbség mi? is lehet többség, többség igen. a Gerő Péter nekem egy ilyen kis külön levélben, vagy monológban, vagy nem tudom miben elmondta, hogy mi ezzel a baj. Igen, nekem is a ne baj. meggyőződött, van ezzel a nevezéssel. Nekem is, csak mondtam. Igen, uh -huh. igen, igen. Úgyhogy ehelyett ki kéne uh, találni egy másik címet, hogyha van ötletetek, neki mélyetek bennünket. Lehet most is, meg szerintem, amikor össze összehívod a csapatot, akkor amikor elhangzik maga a beszélgetés, az ihletet is ad a címre. Tehát én szerintem ne kapkodjunk úgy, mert lehet egy munka címet nevezünk tematikus napnak, de ezt követően szerintem ott menet közben születik az igazi cím, szerintem. Tehát amikor egyébként is beszélgetünk, nem, nem jó? Elfogadjátok? Mert nem hiszek benne, hogy most itt előre valami hangzatos címet ki lehet találni. Hát, nem hm. sikerült még, pedig már itt gondolkodunk rajta. A falevél, sorsoktól so, minden, igen. De egy olyan, hogy mindenki lehet a többség. De mindenkiből lehet többség. Uh -huh. Sok az áthallás, Julia, igen. a mai, mai, mai közéleti, politikai dologra, és ugye azt igen. ugye nem feltétlenül szeretnék, hogy bárki ebben az értelemben igen, oda tegye igen, a maga pol politikai nagyballábát, ugye, ne tegye bele. Hát, <laughs> igen. Uh -huh. ugye És lehetnek itt a romák még többségben ettől valaki eldobja magát vagy a hajléktalanok, vagy a nem tő, mit tudod, tehát tudod, azért kell tehát a Péter ilyesmivel érvert engem egy perc alatt meg is győzött erről, hogy ez így nem szerencsés mert ezek jó címek, csak az áthallás vagy igen micsoda valami irodalmi mondat, az jól hangzik, az, az, az kéne valahonnan, és akkor az Átos, itt... amit megbeszéltünk, az ez volt, ugye? Kb. amiket én most itt... Igen, ez, igen, ugye? ez volt. Uh -huh. Ez csak még ügyelmelem, hogy ez Editnek volt, ez nekem tetszett is, valahogy ezen a szálon elindul, hogy a Margó, vagy Margón, Margónálva, tehát, hogy valahogy, ja, valami ami, Igen, ami jó. Tehát, Például a periférió ebből a szempontból egy ilyen negatív konnotációjú lenne, vagy túlélés. de például egy olyan, mint a margó, vagy a margónálva és akkor utána jönne egy ilyen fél, magyarázó mondat, ami egy kontextusban tudja ezt helyezni, hogy mégis miről van szógyabban. Szóval, van ötlet, nem elkoptatott, nem elhasznált, valami ilyesmit Péternek van, Péternek van ötlete szerintem, azért van föl az úja. korábban alkalmaztam címként, vagy cím kiegészítéseként azt, hogy hangok az út széléről. Ez egy kis csípés is arra, hogy a jelenlegi kormány azt mondja, hogy senkit nem vagy az út szélén, és uh -huh. mit tesz Isten, vannak hangok az út széléről. Uh -huh. Csak mondom. De lehet, de most a lehet. sorozatot én abba hagytam, tehát ezt a címet már hónapok óta lehet, nem Kispadon, minden lehet. Kispadon is lehet. Kis, szok, kis széken, sarokban, bármit lehet használni, tehát rengeteg cím kihasználható. Csak a, a, az, a, az előremutatás, a pozitivitás is legyen benne a címbe. Értitek? Azért nem akarok ilyet, hogy padon vagy. Miért? Nem? Ne? Nem tudom én, onnan a bemegy a pályára. Nem tudom én, hanem, hogy az út céljéről a pályára vagy. Nem, értitek? Uh -huh. Tehát, hogy ezt kéne a ugye a margos se jó ilyen száll. én ezt a legszebb ötleteimet mindig azonnal el is felejtem, úgyhogy álkos nagyon rendes vagy, hogy legalább te de biztos nem szerettem eléggé, mert abba sincsen benne ez az előre szekítés, vagy hogy mondja, a pozitivitás. De lehet külön úton mindent ki lehet találni, mondom, van egy, mert, mert, mert mindenkinek ilyen szempontból egyedi és megismételhetetlen életútja lehet, bármilyen hátránya, előnye rendelkezik, tehát ki kell ezt rendesen találni. Egyetértek. Mindegybe bele lehet akadni, én azért izgalmasnak tartanék egy irodalmi vonulatot. akár egy falevelet. Hát uh -huh. <gül> Igen, így van. Jó. Jó Va, a... Pont van, végén van, végén, végén vagyunk. Ennek a témának. Uh -huh. Akkor a. Na, hogy ezt, Jönet... A Júli Péterrel teljesen megegyeztünk, ugye, hogy ki mind dolgozik, András túl sokat mondott, úgyhogy András, ami így lelkileg a legjobban beleillik ebbe a műsorban, azt csináld meg, és ami neked bele is fér az idődbe. Jó, jó, jó. jó? jó, jó, jó, jó meg jó. ebben a... a, a Kontextusban. Így van, uh -huh. ebbe a szellemben, amit itt uh -huh. próbálunk. Jó, és akkor arra lehet számoljon, hogy x időn belül van egy meghívó, és akkor, akkor online ugye? És akkor igen. kommunikálunk, igen. Hát, hogyha a, a, a, Ákosra sikerül a héten találkoznunk, uh -huh. a, ami nem a holnap lenne, uh -huh. az lenne a legjobb. Nekem is jó lenne, például szerda, vagy. De azt, akkor írok neked rögtön, jó, jól, hogy. Rendben. Mert akkor az Ákosra még egy kicsit rendezgetjük, ezt beszélünk meg lebonyolítunk egy-két telefont, és utána aztán nem sokkal küldenénk ezt a uh -huh. uh, megkívót. Tehát az lenne a jó, hogyha a jövő héten azért tudnák már beszélni. Nem kell itt, lehet, hogy többször is kell beszélnünk, de csak így online. Uh -huh. Jó. Jó. Oké. Okay. -e? Ági, nem hívhatunk? Nem hallunk semmit. Légy szíves, kapcsolt be. Ja, igen. Most se? Még most se? Még most sem. Most már tökéletes. Most igen. Igen. Na, előttem, hogy mi volt vele. Bocsánat, hogy közvet nekem telefonálnom kellett, úgyhogy kélkülem azért füleltem, hogy, hm. hogy, hogy mi van, mert de ez fontos volt, nem tudtam elhalasztani és így lemaradtam az elejéről tulajdonképpen az a, idő, amit követtem, a, hogy a, nem. A kérdés részben érdekelt téged. Én, én követtem ezt, hogy a, a, ami eredeti cím volt, és hát amit én tudni gondolkodni, vagy ebben a témakör, ebben a témakörben illesztenék, az a nemzetiség probléma. Nekem volt kapcsolatom, meg van is, mert tanítottam a Szlovák iskolában. Aha. És azért on, onnan kerültek ki nagyon-nagyon jó ö, diákok, és most magas beosztásban van, holott, ö, valamikor mészé, mit tudom én, Tatabány, Tatabánya melletti mészégető család, édesapa, ö, tartotta el a két fiát anyanyélkül. Uh -huh. és, és hogy mit nyújtott ez az iskola neki. Uh -huh. Vagy egyáltalán, hogy működik ez a nemzetiségi iskola most, meg egyáltalán van-e még szlovák nemzetiség. De ez is érdekes lehet talán. Az ö, ö, ugye a... Én... Hogy vannak ezek most? Ugye nem kisebbségek, hanem talán kö. Ők, ők, ők nem... így, így, neve... így nevezik magukat Ők nemzetiség, mert. mert van egy, egy ország, amelyik saját nevében is az, és azokat mindegyiket nemzetiségnek Igen. nevezik. Tehát ahol van egy ország megfelelő, a... A... ott ahol nincs ott, mindig más megnevezik. megnevezés. A szlovákok, Románok. románok is. Románok is. Igen. Uh -huh. Jó, és te tudnál ezzel foglalkozni, Ági? Megpróbálhatom. Megpróbálhatom, csak milyen irányba vigyem. Az, hogy, hogy mi, mi, mi ami fontos nektek. Milyen, mert azt is meg lehet, mert ott azt hiszem óvodától van most már szinte érettségig minden. Hát az a kérdés, hogy van-e probléma? Tehát, hogy a Magyarországon élő nemzetiségiek közül melyik érzi úgy, hogy ő el van nyomva? Mert ha okay. nem érti úgy, akkor mm -hmm. most ebben a pillanatban, ebben a műsorban nem érdekesek számunkra. Mm -hmm. Tehát, a, a, amit a Juli Mond iskolát, az azért érdekes, mert egyébként egyáltalán nem szokásos, hogy a gyerekeket jó szívvel, fog, tehát valamilyen sérüléssel érő gyereket jó szívvel fogadjanak be egy osztályban, tehát egy iskolában. Úgyhogy integrálás... ott olyan, ha egyáltalán oda be is kerül, ugye, akkor ő ott egy ilyen kis külön szigetecskeként él. És ez, a, ez az iskola azért nagyon jó, mert azt mutatja meg, hogy hát lehet ezt más is csinálni. Vannak ilyen iskolák már, ahol csinálnak ilyesmit, mert kötelezővé tették az integrációt, ugye? 11-12 tájékán. Majd a Péter mindjárt kiavít, hogy egy hibításról van szó, és nem De Gondolom itt az a fontos... De én értelek, Ági. Gondolom, Ági, az a fontos tulajdonképpen, hogy az a megkapaszkodás, vagy integrálódás, vagy a felnőtti többlet nehézségei vannak ebben a világban, hogy ezek a nehézségekkel hogyan küzdenek meg, hogy mennyire sikerül ebben az értelemben azt az egyenrangúságot megteremteni, szlovákként vagy akár milyen kisebb? Szlovákként szerintem meg lehet. Igen. Jó, csak hogy mi kell ahhoz, hogy ezt a többlet terhet, ezt a többlet... Mik ezek az akadályok, és ezeken hogyan másznak keresztül, akik keresztül mennek. Uh -huh. Igen, Meg, hát az, azok, azok is mekerülnek, akik nem is nemzetiségén. Igen. A, én azt hiszem, hogy a nemzetiségiek nem panaszkodnak a helyzetükre Magyarországon. Nem. Már ez kiemelt volt, helyzet. Ez kiemelt helyzet. Úgyhogy én nem biztos, hogy ez most ebbe a műsorban annyira belevaló jut eszembe egyébként, nem te egy, egy nem hogy például az érdekes lenne, csak erre nincs benünk szerintem, hogy mondjuk mit jelent ortodox zsidónak lenni ma. Magyarországon. ortodoxtak De erre nincs emberünk, úgyhogy ettől most azonnal el is álltam ettől a vad gondolattól. Jól van, akkor ez nagyon hasznos volt. Menjünk tovább? Ugorjunk. Gondolkodunk még rajta, hogy jó. Ha eszedbe jut valami ági, akkor... Én gondoltam arra is, hogy most van ez a roma, roma, vagy roma, roma design. Igen, igen. Ez volt is egy párszor 117 percben is, igen, ez a varga, nem tudom, hogy hívják a keresztnevét a lánynak, ő ennek az egésznek a gazdája, és azt hiszem, még jog tulajdonosa is. Baromi drága, és nagyon szép. Tehát nagyon szép. Most van kiállításuk a tiparövészetben. Igen. Uh -huh. igen, igen. És mit tudom én, ez is érdekes lehet, ennek a megközelítése is, hogy ő hogy jutott. Hogy jutott oda? ők egyedi ruhákat készítenek, igen. egyedieket, és drágám. Ezt hozzá kell tenni. Mindegy dolog igen. nagyon drága Magyarországon. Nekem még ez, ez izgatott még. Igen. Az nagyon szép. Nagyon még Nekem voltak roma de sajnos kicsúsztak a látók közömből. Tehát azért voltak, voltak ilyenek, akik, akik tovább tanultak. Uh -huh. És tényleg a jó tanulók közé tartoztak. Uh -huh. Na, majd gondolkodom jó. még jó Jó, köszönjük. Uh -huh. Tehát én még igazából a romákról úgy szeretnék uh -huh. olyan talakítani megtalálták a helyüket. Uh -huh. uh -huh. Jó. Jó. Ez ízkott engem, mert utána uh -huh. nézek. Meg Jó, nézek, nézek. Jó. Akkor, edit, ezzel, a, ezzel a pont van, ugye? Pont van mindenkinek ezzel a, ezzel a ponton. De... Ákos, most nem tudunk tovább menni, ugye? Ha már így félretolt alak bocikat. Nem, nem. <gül> mert, mert mindig nem téged mér. rángatunk, úgyhogy azért gondoltam most. Igen. Szerintem itt tartunk most, úgyhogy igen, igen most nem Jó, akkor a következő lépés pedig egy meghívás lesz egy adott alkalomra, és akkor így megyünk tovább. Ezt fogom hogy beleírni az emlékeztetőbe. Amit beszéltünk, az nem, kötjük, nem kötjük a olvasók órára. Marad, ha kimaradtak, nem kaptak belőle semmit. Úgy, majd, majd hallgassák a műsort. Itt van, ez <gül> a feladatunk. Nem tudom, van-e még új témánk, mert az a helyzet, hogy most egy témánk, amiről beszéltünk, hogy újra kéne megint a műsorokkal foglalkozunk, tehát beszélgetünk kéne műsorokról, ha benne vagytok. Ennek sok módszere volt annak idején viszonylag nagy lélegzettel három műsort is átellemesztünk, ami most szerintem azért elég nagy falat. Ha legalább kettő műsorral foglalkoznánk, az is elég izgalmas lenne, ha benne vagytok. Ugye? Jó? Jól mondom? Az lehet mindenféle változatú műsor, én szívesen partner lennék ebben, mindenfajta műsor érdekes. Akkor is, hogyha ismerjük az ő műsor készítési gyakorlatát. Kicsit többet foglalkozhatunk akkor nem csak a műsor készítés gyakorlatával, hanem a párhuzammal az élettel, életben. Tehát, hogy hogyan jelenik meg ma az a fajta információ vagy téma a társadalmi környezetben, a saját világunkban és így tovább. Tehát, hogy mennyire találkozunk a közönséggel más összefüggésben. Úgyis napi rendben van, a, hogy mennyire hallgatnak bennünket. Uh -huh. Van-e javaslatotok, hogy hogyan csináljuk ezt? Egyszerűen kérjünk föl valakit, hogy beszéljünk az ő műsoráról, van-e közöttetek jelentkezi, aki szeretne a műsorát visszahallgatni? Egyetem van-e valami szempont? Ha nem, én kitalálok, csak föltettem a kérdést. Először is beszélgessünk, ugye? Benne vagytok műsorokról, ugye? Igen. Reálisan egy alkalommal a kettő műsor, ugye? Ez a keretek, csak a keretek miatt mondom. Ugye? Igen. Két műsor, lehet két egész órás műsor, ugye? Úgy is lehet mondani. Az elegendő, az elég nekünk, ezt el tudjuk viselni? Mm. Jó. Akkor, oké, okay. akkor most már csak a hogyan találkozunk ezekkel a műsorokkal, kérdésem van. Milyen műsorokról beszéljünk? Mire vagytok kíváncsiak? Hogyha egy jó műsort akartok hallgatni, akkor kis kit gondoltok jó műsornak, úgy is lehet gondolkozni. Lehet problémás műsorokkal foglalkozni. Lehet régen hallott emberekről. Volt, akik sose beszéltünk. A lélegzett című, lélekvételről még sose beszélgettünk. Olyan műsor is van. Volt a műsor, amik szívesen jönnének, ha újra szólítanánk. Fogadjunk, hogy ilyen például a Goranga. Ha Gorangát megkérnénk, boldogan jönnének a műsorokkal. Így van? Ebben a pillanatban. Sok Egyáltalán beszéltünk már a Gorangáról? Igen. Én úgy emlékszem, igen. É én nem emlékszem. É itt volt a Mátyás is ebben a beszélgetési sorban, így van, bizony. Még te is voltál. Én volt. nem emlékszem. Ugye emlékeztek, a Mátyás volt benne, ugye? Amikor indult. Igen, akkor. igen. igen, igen. Volt egy olyan verzió. Hogy... Hát száz éve indult az egyidős velünk. Nem, egy, a... nem a tematizálás Bocsán. indult, a tematizálás elején volt. A tematizálás elején, Amikor elkezdtük ilyen műsorokról beszélni. Akkor, ja. akkor igen. Volt. hogy én több nem emlékszem arra, hogy a Goragáról beszéltünk volna. Igen. Úgyis jó. Le. Hogy legyen? Kérek szépen javaslatokat. Ha nincs? Régen hallott vagy nem hallott műsorokról beszélünk? Vagy úgy tűnik, hogy egy kicsit úgy gondoljuk, hogy ha beszélgetünk, segítünk neki. Mondok ilyeneket, mint az őrkutyák. Egy olyan téma, amit meg lehetne dobni, ha beszélünk a műsorról, akkor tudunk segíteni esetleg a Huszáj Jóskának, meg egyáltalán, aki ezt egyáltalán csinálja. Mert hogy, elég, hogy azt érezzék, hogy elég fontos műsor ez nekünk például. Mert sok esetben egy-két műsornak a készítő azt érzi, hogy nem elég fontos az ő műsora. Lehet, hogy egy ilyen szempont is. Hogy csak azért mondom, mielőtt még elintéznénk. Mert, a, mert például az a műsor is szerintem izgalmas tud lenni, ha jól csináljuk. Ha nem, akkor meg... Jó, csináljunk őrkutyásat. Igen. Mindenképpen. Nem biztos, hogy a, a, a... Mert ugye azt, hogy fölváltat csináljuk. A Magyar Csinál még néha Ákos. Hát, nagyon ritkán. Előfordul, igen. Akkor főleg a huszáriós kanyakában van az egész. Hát igen. Igen. És ő is sokat ismétel sajnos, tehát ez egy ilyen elég fokhíjas. Aha. Akiről egyébként így beszéltünk mielőtt ezeket a rendszeres megbeszéléseket, vagy műsor meghallgatásokat így kicsit szüneteltettük, a temeter Judit műsorai voltak, hogy a Judittal olyan... Elhag... Én már ezt feladtam, Ákos. Hát, igen. <laughs> Mert ugye én már kb. hat szor javasoltam, hogy Remeter Juditra foglalkozik, úgyhogy én ezt feladtam. De ő elhárította, tehát ő elhárította el. Az érdekel bennünket. El ő... még a műsorral foglalkozni kell, és majd megírjuk neki András, hogy nem vett részt, Ilyen és ilyen észrevételek voltak. Szerintem ő egyébként nagyon örülne neki, meg én most így rendszeresebben kellett a szombat szervezési problémái miatt így beszélnem bele, és nagyon örülne csak neki a hétfő soha nem jó. Uh -huh. Tehát akkor lehet, uh -huh. hogy kivételesen lehetne nála. Ugye az is egy ilyen kis aprópó volt, hogy három cím alatt futat műsorokat, és vajon ezek tematikailag annyira elkülönböznek -e egymástól? Uh -huh. Tehát ez is egy ilyen érdekes szempont nála, hogy ugyanaz történik-e benne, akkor miért fut három különböző címmel. Tehát, hogy a judit ot szerintem érdemes lenne, uh, illetve a Vegaságok jelezte a Lénár Gitta, hogy ő most visszatért. És megújul. Az És ő megújul. műsorával is már foglalkoztunk, de hogy megújítja annyiban, hogy két új állandó műsorvezető társa lesz. Uh -huh egyébként is megújítja a műsort. Lehet, hogy nála még várni kellene persze, hogy ez a dolog kifussa magát, hogy, hogy hova érik. Tehát ott lehet, hogy nem most kellene, hanem még mondjuk egy hóna ólva vagy kicsit várni ezzel. Én, tud, tudjátok, mi a pambazukát hoznám vissza. Viszonylag friss és még alakul. Tehát ebben az értelem emlékeztek el mekkora próbatétel volt számukra maga a rádió. Önmagában izgalmas, tartalmas témájú az, amivel jelentkeztek, és kicsit felkészületlenek voltak, legalábbis úgy gondolom magához a rádióhoz. És ugye elkezdték a műsoraikat, én hallgatam egy-két műsort, és nagyon izgalmas tartalmi szempontból, de olyan zökkenős, olyan zik -zögy. Lehet, hogy lökhetnénk rajta. Most ez az én fölvetésem. Jó, a... Uh... Szerintem a Demeter juditt a kéne legelőször foglalkozni, és talán azt is megtehetnénk, hogy ha a Juditnak csak a hétfővel van problémája, akkor kivételesen egy másik napon tartanák a szerkesztőségi ülést. Én szerintem, a, akik most itt vannak, azok megoldanák, hogy aznap este szabadok legyenek. Jó. A, Jó. Én úgy gondolom a, az itteni emberekről. A, tehát, hogy a Judit három műsorát, és azt kéne csinálni, hogy azt mondjuk, hogy uh, mind a háromból adjon egyet, hogy akkor egybe lássuk azt a hármat. Azt mondjátok, hogy egyet értetek, többiek is? Kérdezem, minden, Demeter Judit? Izgalmas a témája, mert a művésze, vagy a, a, a múzeumi hát, világa az egy, tese? csak az ő vezetésével van nekem problémám, hogy meg a személyiségével, és én attól kérek, hogy megsértődik. Ó, hát, nem is sértődös. Én... sértődös. De hát, fok nem is de lehet, hogy hát, ezt el kell mondani neki, tudod, mert hát ugye nem mondjuk el neki. Hát nem. De, tehát ugye én is, hogyha kapok egy levelet, és a civil a vége, már az összes hajamszála az égnek, hát, a, ugye lehet, hogy a, nem tudom, hogy műsorban mennyire jön ez át, tehát ugye meg kell hallgatnunk. És hát ugyanazzal a tapiklattal, ahogy másoknak is elmondjuk, de azért csak elmondjuk, ugye, elmondhatnák. Szépen becsomagolva? Hát igen. Egyébként Ági, Igen. szerintem hasonló érzékenység emberrel már találkoztunk a korábbi ö, műsorbeszélgetésen is, csak olyan szépen sikerült vele megküzdenünk mindenkivel. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki támogatást érez, megkülönböztetett figyelmet, valahogy a önmagában a a pozitív, hát a kritikába kap pozitívat is, meg javítani valót is, szerintem jól fogja fel. Nem félek én ettől. Tulajdonképpen én nem látok közöttünk nem olyan... Nem ismerem el... annyira a Juditot. A, a, a Judit egyébként egy masszív csaj. Szóval ő azért nem egy olyan csak akit csak egy, csak egy hát. öccintéssel le lehet tenni a térképről. Ő hát. nem. Szerintem nem is sértődékeny, de ettől még természetesen... É, é, mint ahogy senkivel, vele se célunk az, hogy, hogy megváltsuk. De ettől még nagyon átgondoltan el lehet mondani, hogyha valami nem tetszik nekünk. Hát én A... ismerem őt. Mert, ha ő nem lesz jelen, akkor Bátran fogjuk mondani, de, de jobban, ha jelentünk. Jelen jelen. mert, mert azt én jobban szeretem, ha jelen van. Én, de én, én őt nem ismerem de magunkat, igen. És én emlékszem az eddigi beszélgetéseken, én egyáltalán nem féltem de ma. Tehát ö, emlékszel a beszélgetésekre, jók voltak. Úgyhogy... Emlékszem. Igen. Emlékszem, nagyon jók és hasznosak voltak. Én szerintem vegyük elő a Juditot. nem Judit. ne tőle, nem fog. Én fölhívom. Nem, hát fog én fél... nem halott? Nem, nem, nem. Hadd kérjek, tőle, Péter akarsz valamit mondani, és utána. Mondjad Péter. Nem a Demeter Judit kérdés, ez egy ütemezési dolog. A Huszer Gyóskával is az volt a gond, hogy neki hétfő más elfoglaltsága van, de én tudom, hogy már azt tervezi, hogy mához két hétre szeretne részt venni a szerkesztőségén. A... Csak mondom, hogyha az őrkutyákkal kapcsolatban esetleg szóba kerül. Jó, akkor ezzel talán rémel az, hogy én egy B-tervet is szeretnék tőletek, ha nem jön össze a Demeter Judit, vagy időpontot túszunk, akkor, akkor ki legyen a B-terv? Lehet, hogy na, Huszer lenne a második? Kérdezem én tőletek. Hát, hogy azok az anyagok, amik a tematikus napon mennek le. Tehát a... Hát, Arról beszéljük? Tehát, mi? ha, azt, azt azt szerintem mindenképpen utána jó lenne beszélni. Majd utána, de ne, nem előttem. Ja. Jó? Ja. jó? Ja. De utána mindenképpen érdemes lenne. Ja. Én a, csak azért vagyok a Husszer Jóska ellen, mm. mármint az őrkutyák meghallgatás. mert azért a, a, a, a, jós, a, a tehát Jóska műsorral foglalkoztunk már. Nem a is a a nagyon régen. A bar, igen. A, és tehát, igen. A, a, hogyha nem a másik őrkutyásnak a műsorát hallgatjuk meg, hanem a Józkait, akkor a, a tudjuk, a hogy a Józska hozzá az műsort. És volt alkalmunk beszélni is róla. A, és a Józkával beszélni róla. Mm -hmm. Az ugye érdekesebb lenne, hogyha mit tudom én, a másik ember, ha még úgy vehetjük, hogy az a másik ember a Lőrinc Marci, mert a Lőrinc marci műsörkészítéséről még sosem beszéltünk. Elég érdekes lenne. Egen. Hát azért mondom, hogy Aha. A, a, a, a, a hogy mondjam, hogy a Józkának nem biztos, hogy a sok újat tudnánk mondani, illetve a Józkáról a sok mindent meg tudnánk, hogyha új volt meg hallgatták valamit. De ettől még elővehetjük majd valamikor. Jó. De szerintem vannak olyanok, amik sürgősebbek, mert nem fogalmaztuk mindenek. Jó, jó, jó. Azért tudtok-e valami bét, mert ilyen szempontból nekem még a tímárand is érdekes lehet, mert ő, őt mindig kulináriáról beszéltünk, ugyanakkor neki van egy nagyszerű műsora, ez az egyetlen állatos műsor, és az nagy szeretettel legalábbis kutyázik. Ez ötkar, nem? Tessé? mint a lett volna már Ő a, a kulinárián volt, tehát a kulinária címén beszélgettünk. Tehát a, a hétfői műsorral kapcsolatosan, amikor a főző főzős főző és A gaszrokulturális nap, azt hiszem, hogy gastrokulturális gasztrokulturális műsor valami ilyesmit csinálnak, de neki van egy önálló állat, vagy kutyás műsora, ez a foggal és örömmel, ez nekem önmagában a cím gyönyörű. Tehát te most gyönyörű. Ezt... Nagyon egyedi cím, úgyhogy nem tudom, ő esetleg mit gondoltok róla, bétevként. Már ő is hétfőn éppen dolgozik, amikor, amikor éppen rádiozik, amikor vagyunk, úgyhogy ebbe a pillanatban éppen most csinálják, azt hiszem. Uh -huh. Jó. Hát jó, nincs, küldjetek nekem javaslatot, ezért majd ne húzzuk egymás idejét, jó, hogyha gondoljátok, valami béter. Hogy neked Ákos, Ákos van valami gondolatod, hogy kire? Nem az jutott eszembe, hogy a, például a Szkerco az nagyon tanúságos, ami még mindig ilyen komoly zenei műsorként fut, közben a Péter teljesen átfordította, csak az a baj, hogy tényleg tanúságos, meg sok mindent tudunk mi beszélni a műsorról, a Péter meg függetlenül attól, hogy mit hallok, akkor is ugyanazt fogja csinálni, tehát nincs meg az a fajta hozadéka, de, de érdekes lenne. Szkercózzunk? Jó. É, azért érdemes lenne elővenni, és az én álmom meg az lenne, hogy egyszer a Herbert felállítják. Ó, ó, szép álom, szép álom. Akkor szerintem kezdjünk ezt kercózni, akkor ez a B-terv, elfogadom én, tetszik a b -terv. Ha esetleg nem jön össze a Demeter Judit, akkor skerzózunk egyet. Rendben van? Elfogadjátok? Mm. Jó. jó, egy kicsit hát, és a Bara Péter úgyis az előbb itt volt velünk, kicsit mindig koketál, hogy bejön a, ebbe a beszélgetésbe megkint, aki maradjon, úgyhogy akkor szerintem behozzuk őt egy kicsit ezzel ennek a címére Rendben van? Jó, ez így? <gül> és, jó. És, és fogadjuk. Nem lesz semmi értelme, vagy hozadéka, de megcsináljuk, jó? Jó, jó, meg hát, hát, hát ha ő is Hát, ha, hát a... egy, ö... egy szelíd öntörvényű, ismeritek, -e, ismeritek ezt a típust, ugye, rohadtul szelíd, de rajta menni az nem lehetséges. Hát én csak őt akarom megérteni, hogy miért csinálja úgy, ahogy csinálja. <gül> Ezeken örök fog, hogy miért csinálja úgy, ha, ha látja is, hogy kicsi a fogadókészség, miért csinálja úgy. Ez érdekel, ja. ez érdekel. Megnézzük. Jó? Oké, okay. okay. akkor ezt is lezártuk. Van-e ja. még, amiről kéne beszélnünk? Akkor nekem egy nagyon kellemes kis beszélgetés volt most is, ugyan heten voltunk, pontosabban ideig, a heten én. utána hatan, két hét múlva megismételjük, rendben van, kis, te, egy ilyen kis műsorral együtt. Ha netán ah, ugyanakkor? úgy Igen? Beszéljék? Mondd el, mondd el. Majd, én, majd, én, majd a végén lezárom én a leg... Te jössz, te jössz. mondja csak Ági. Ez, ez bocsánat, ez technikai kérdés. Még mindig ugyanúgy érkeznek a linkek, hogy veszélyes. Nem biztonságos. Amik, igen. Vagy nem be, ne, hát nem biztonságos, igen. És akkor ilyenkor mindig megszáll a gyávaság, hogy most letöltsem, letöltsem, mit csináljak. Milyen, De, min, milyen linkekről beszélsz most? Milyen linkekről? Arról, amikor a műsorainknak a linkjét kapjuk meg. Aha. Tehát már lement a műsor, már linké alakította a júli, lement a műsor, és utána szeretném letölteni, és ilyen, ilyen módon érkezik meg, hogy, hogy nem biztonságos. De maga a CV Rádió is úgy jelenik meg, hogy nem biztonságos. Akkor valószínűleg, a te, ti számítógépetekkel van egy olyan, olyan program, amelyik sokkal szív... Nem volt ez. Nem, nem volt a, ez így. Maga a CV Rádió is úgy jön be. Halodákos. Akkor lehet, hogy a civil rádiónak a honlapjára De valaki, valaki rátapott ennek a címén, az is elképzelhető. Ezt a, ezt a jól tudom, ahol a domaint kaptuk, ott tudnak ebben az segíteni, ahol a szerverünk van. Érdekes, uh -huh. mert más nem panaszkodott rá, vagy nem uh -huh. mondta ezt, és azok a linkek, amiket a Julia civil FTP-re feltöltesz, és honnan? Igen, é, és honnan. A rendszer, de de kín... a mert ha kinyitom, a, a az is úgy járnék meg. Ez nem biztonságos. Érdekes, mert nálatok nem, ugye? Nálam nem. nem. Te, most, nép, nép, nép, nép, most látványosan megnyitom hogy az elő, megnézem, és nekem, nekem semmi. megkérdezem, hogy mi lehet az a beállítás, ami mentén uh -huh. így jelenik meg, hogy nem biztonságos. Mert biztos, hogy valami olyasmi van a ti tűzfalatok beállításán, vagy valamilyen biztonsági rendszer, ami ezt így uh -huh. hozzá elő. Uh -huh. Lehet. Nem Minden nem esetre nem lehet. De hát azért csak ott valami kis marul. Én most gyorsan az élőadásra, és ott is kírjegylen biztonságot. Uh -huh. Én meg most mentem rá az élőadásra, és nekem meg nem jelent semmilyen biztonsági zavart. Akkor nekünk van valami. Igen, akkor biztos nektek van valami olyan beállításotok, ami ami nagyon nagy ami védelmet esetünk. biztosít Nem. számotokra, ami nálunk nincs, és akkor én megkérdezem a rendszergazdát, hogy mi lehet az, ami olyanoknál, mint ti, ahol biztos, hogy nagyon erős biztonsági beállítások vannak, hogy ez ne jelenjen így meg. Ö, akkor, ha rákérdezel, akkor kérdezz el, hogy nekem az esetlenül vírusírtól van rajta. A Bocsánat, Az ezt... Eset. Az a no NOT32, az a neve. Az, eset... igen, az Annak a honlapja. az eset.hu, de... eset a honlapja. Igen. Uh -huh. Nekem avas van. Uh -huh. Nekem is Avas van, háromféle telepítve, és soha nem írja ki a Civil Rádiónál. Ez, ez, ez az alapszoftvernek a Windowsnak, hogy is mondjam, a tűzfaláról szól nem a vírusmentesítőről, hanem a beállított igen. igen. Az egy két másik dolog. Uh -huh. ezt, Megkérdezem. Mert, igen, de azért jeleznie kellene, nem? Hogy gyarusnak találta ezt a... Tehát akkor kéne kapnom együtt előttet. Szóval, igazából én. ő nem is engedne át ilyet, hogyha, ha az lenne azokkal de... Az, az én gépem használja ezt a funkciót, ha talál egy olyat. A, a civil rádió oldalával kapcsolatosan nem csinál ilyet. Tehát, a, a, tessék, tehát nektek megcsinál. Tehát vannak olyan oldal... Ez, ez egy jön a, a, a mm HTT-t -hmm. előtti a. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hát utána kérdezek, hogy mi miatt állhat elő ez a jelenség. Nem nekem... Aha, bennünket. Mm -hmm. <laughs> ez A máskéle van ez körülbelül. Mm -hmm. És még azt kérdezném meg, hogy milyen böngészőt használtok... Prómat. Hát te is kromot használsz Ági? Én is. Nekem krom is van, meg fidefox is van, úgyhogy, de mind a kettőn ugyanaz. Rákérdezek. Uh -huh. Jó, jó És kérdezhetek még egyet? Persze. Hát, ugye sokáig nem tudtam élő felvételeket készíteni, és hát akkor gondoltam, hogy telefonunk, és nem sikerült, nem sikerült letöltenem egy olyan alkalmazást, ami felveszi a delikvens hangját, én, oh. engem felvesz, uh -huh. és nem veszít el a másiknak a hangját. Uh -huh. Hogy most mi, melyik a jó? Hmm. Milyen, mit ajánlotok? Mert próbálkoztam többen is. És mo mobiltelefonra, ugye? Mobiltelefon? ugye. Igen, erről ha, is beszéltünk, mert nekem a fordívatja van, hogy nagyon a interjú alajnak a hangja mindig, és hát még nem, nem találtam megoldást Én mivel csináltok, hogyha csináltok ilyen? Hát én telefonon nem veszek fel interjút. Uh -huh. Te telefonon nem veszek fel interjút, keresek valamit, például ilyet, mint a MET, vagy a uh, Skype, vagy valami hasonló, azon keresztül próbálok. Most az Ákos annak idén föl is ajánlotta, hogy a civil van egy Skype szolgáltatása. Skype-on keresztül igen. tudsz interjút csinálni, ugye? Ákos, ugye igaz ez, ugye? Így van, igen, hogy nekünk van egy olyan előfizetésünk, aminek meg tudom adni a jele belépő kódját, és akkor azzal tudtok telefont hívni. Uh -huh. Hát rendes készüléket hívtok, és akkor ez rögzíti, tehát kell egy ilyen program és ez még a legjobb megoldásnak, mert az tökéletesen ugyanolyan, mint a stúdióban, vagy még annál is jobb telefonnipiddel rögzíteni. Én azt akkor... Csak ezt nem, én... nem lehet kipróbálni, csak úgy, ha téged felhívlak, mert én próbáltam, hogy legalább mielőtt hogy valamit csinálnék akkor. <coughs> de hát valaki ismerőst kell felhívni, tehát nem tudom. Hát majd felhívjuk egymást. Szóval. Ti, ti egymást fel hát tudjátok hívni. De akkor hívni. Kell, hogy legyünk. Mondja, Danis? Mind a kettően egymást fel tudjátok hívni, és mind a kettően rajta lesztek. De a júli meg az ágik, mind a kettő rajta van. És egymással tudtok, kipróbálhatjátok ezzel, nem kerül semmibe. Egy van, amit az Ákos szokott mondani, amikor befejeztük a beszélgetést, lépjünk ki a Skype-ból, hogy más be tudjon lépni. Egy az egyedül, mert ugye akkor a civil rádió oldalán vagyunk, vagy civil rádió Skype oldalán vagyunk. Ha kilépünk, akkor más is fogja tudni használni. Így van? Ezt mondod is. Egy. De próbáljátok, hívjátok fel egymást, hogy hogy működik-e a dolog. Mert Hmm. Rajta kell lenni nekünk hozapaj. szóval nem tudom meghitni az Ágit, mert én sem vagyok a partner. Ne, mo mobil, hogy is mondjam, a Skype-ról lehet hívni mobiltelefont úgy, hogy a másiknak nincsen Skype-ja. Uh -huh. Igen, ez, akkor én elküldöm nektek ezt a kis rövid elírást, hogy hogyan meg föl is hívlak akkor. De úgy néz ki, hogy mint egy tárcsázó. Így Tehát van. Egy tárcsázó jelenik meg, és beütött, hogy 0620. Uh -huh. Ja, értem. És, és akkor ő neki a mobilján csörögez ki. Tehát nem a Skype járás. A, a mobil számot kell beíteni. Így, így, így van. És uh -huh. akkor például, hogyha Ágit hívott fel, akkor, akkor egy a... egymás között. akkor nem. Csak Ágit, akkor... vagy elküldöm én amit te küldtél nekem. Uh -huh. jó, terelünk vele, jó? A, a elválsz, telefon. Adatban. Tehát, jó, jó. Le, nem köszönjük Skype hívja a Skype-ot, hanem Skype hívja a mobilt, ugye, akkor itt csináljuk, jó? Jó? jó. Jó, ezt a módon nevecsejük egymással. Jó. jó. Jó. Oké, köszönjük szépen, mert most már semmilyen, semmit nem támogat a... Nem, nem lehet letölteni már jó. rendes rongrövidítőt. Nem, nem, hát nagyon komplikált így van. Köszönöm mert szépen. Jó van, mindenki. Nem, Csak el akarok bucsúzni, két hét múlva találkozunk. <laughs> Két Ez hét múlva nem találkozunk, nem hívom nem a Demeter Juditot, és hogyha esetleg jé. időpont módosításának, akkor keresünk egy időpontot, és azt is megküldöm nektek, jó? Ha nem, akkor két jé. hét múlva találkozunk ebben az időben, jó? Rendben van? Jé. És mindenkinek jó vacsorát, jó étvágyat és jó vacsorázást kívánok! Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!